Ahozhu billahi min ashshaytan rajeem Bismillah arrahman arrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wa salamu ala Ashraf al-khalqi wal-mursaleen Nabiina Muhammadin Wala alihi wa sahbihi Ajma'in thumma amma ba'du Tazjidha falandarimat Min yohid lavda Tati anwetan berzotin ton Allahum jalla wa ala Purshandaitit musheera begatiyya Allahum jalla wa ala Tazjidha ta grumbu dhuwara Të këmë i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Bi shokët e ti besnik Bi, bi familën e ti të, të ndërshme Bi gratët e ti të, të pasta Dhe në bi gjithë muslimanat dhe besimtarët E të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë Dheri në ditën e kiametit Të ndëruar gjëmatli Me lejën e Zoti Gjelle Gjelaluhu Dhe të vazhdojmë në trajtimet tona Të cilët e kemi filuar mbi qështjën e peshës dhe rëndësis që ka Libri Zotë i Gjellit Gjellu. Pra jemi në trajtimin se cili është raporti i muslimanit me ketë Libër të madhë, cili duhet jetë dhe cili është në realitet fatkecisht. Ne edhe përmendëm në disa legjerata se kër Libër është nërbegatit më të mdoja që ju ka zbrit njërzimit as qi ju as dielli as dita as nata as ushqimet as pijet nuk është asnjë send krahas Kur'anit që ka mundësi me u vo në dilem se cila është më e mirë se tjetra nga se Allahu xhël xjalal u gjele içili e ka zbrit qiun dhe e ka kriju diellin dhe na e ka bën edhe natën dhe ditën Ai shihselina ka thënë se kthejt këto krahasim me librën nuk vi në nuk vi në dilem. Pra abegatia më e madhe, mirësia më e madhe, breqeti më i madh i muslimanëve, i njerëzimit, jo vetëm i muslimanëve, libri libri po librit Zot i Xhelelalut. Ës libri i Allahut Tebareke u Teala. Mirpo Neve me kalimin e kohës dhe shejkujve nga lidhja e sahabeve deri në kohërat e sodit, shofim se musliman nuk e ka në raportin që ishduhet me këtë libur. Dhe kjo nuk do filozofira, as nuk do me vendos në dilemë se ndoshta kjo qka pëthejmi neve është muhabet i kotë nga se njërzit e dinë vetë vetën, po edhe na kretë bashkarisht e dinë se se ku jemi me libri në Allahu Gjellaluhu -Gjell -Gjell pro neve si musliman në kohërat e sodit dhe muslimanet në përgjithsi në kohërat e sodit nëse ja teston raportin qëshe ka me ketë libër del me rezultat të dobet andaj e përmendëm se Kurani e siguron jetën e mirë ki Kurani nuk ke ka çiftin çdo sende ka çiftin çdo sende ka çiftin e vet por vetë e Kur'anit sikur që Zoti që është një, ky Kur'an është një as bohë dy kjo është madhri e madhe përmendëm se Kur'ani siguron lumturinë dhe çetësinë e rahatin përmendëm se ky Kur'an i shndron informacionet në bindje probesimtadin jet Nuk është i lëkundë shëm Nuk është i lëkundë shëm asë një herë Për është me bindje A ti nuk ka mundë si Ti mi a shvendos Më ndimet A je din se pse ka ardh Pse duhet me jetu Qish duhet me jetu Për kan duhet me jetu Ku ka me përfundu Qish do tjetë përfundimi I din këtë sende Besimtarit nuk i lëkundëm bindjet Zot me lejin e Zotit Xhel Xhelal u do ta trajtojm. Ça kanë thënë lema dhe dietar të muslimanëve, cilat janë pengesat dhe cilat janë murrat, të cilat neve nuk po na lënë me me fol me Zotin ton nëpërmjet Kur'anit. Çka na dal neve karrshi, e çka po na duket se është shumë e mirë apo më e mirë se sa mu morë me liber të Zotit Gjellë Gjellë. Pra të ti trajtojmë pëngesat e mosmarjes me Kur'an. Si janë morë ata shumë me Kur'an, generatët e para dhe si generatët e fundit, me emrat e njëtë, me Abdullah, e Omer, e Osman, e Ali, e Muhammed, e Ahmed, e Isa, e Ibrahim, e Musa, me këto emrat e njëtë. Me besimin e njëjtë neve nuk mirhemi me këtë libër dhe çka ka pas atata që janë marrë dhe neve nuk e mirhemi. Diëtarët e muslimanëve kanë vendosur pengesa, edhe pse ato janë shumë të. Pengesat zakonisht janë të ndryshme. Mund në moment të pengu diçka, çka spengon tyje, dhe mund në diçka timë të mënguaj çka spengon si koqijes tan. Mir po, kërrejta të pengesa i grumbullon diçka. Pro, kretë pëngesat i grumbullon diçka janë përbashkë ta dikun. Djetarët e muslimanve kër i kanë trejtu pëngesat kanë thanë ato janë të shumë ta. Por janë disa të cilat janë në përgjithsi që i ndaloj njërzit nga, nga morja me këtë libor të map të zoti gjele gjele aljohu. Pro, gjematin dëruar të të diskutojmë, pëse nuk e legjojmë këtë libor? Pëse njërzit Nuk e madhrojnë këtë livër Tash, tu hi në gjami dhe tu dal Radhë mund është me pa di kanë me Kur'an në dorë Radhë Tu dal dhe tu hi Radhë mund është me pa di kanë që të ledhu Kur'an Dhe gjë fatkeci e madhe Kjo është bela e madhe Ska për, për te kësaj belaja Brezat e parë me vdek e kanë logarit ma let se që këtë gjendje me vdek me ndrujet dhe me shkupi dunjoje, e kanë logarit ma let se sa me të hargju koha jote diçka qka së shtë dobishme andaj dhe të mundoh me përtheku dhe me i ngërthy me disa fika sepse ne e muslimanet nuk i legëm këtë liber asa të nevojshme jemi për këtë liber asa të nevojshme jemi për këtë liber sa të nevojshëm dhe domës dëshmëri dhe patjetë tër e kemi me le dzukit libar. Domës dëshmëri, do. nga se problemët dhe telashët dhe shprovat dhe testët të cilat në avin neve individualisht dhe në monir kolektive janë të zhidjet e këti probleme në libar të zoti gjellë gjellë e ljuhë. E para, prej pengesave që kam përmen djetartë, Dhe zakonisht djetarët kër i përmenjnë dikta pengesa, dikush e përmenjnë nja ma vonë, dikush tjetërën e nëzirë të parën, me rënsi këto pengesa janë që pengojnë. Të janë barriera në mes njerëzve dhe libri të zoti gjellë gjellëllën. Ajo që ka neve dëshirojmë, nuk është mi thanë filanit dhalanit, e tyje, tyko ka të, të pengu që kjo, që i regullojo. Apo mi apo dikuj të pengeshtë se ty, a peshe se ku kirajnë të farë nivelli, jo. Kë nuk është puna jonë Puna jonë është me i bo kritikve të vetës Dhe me qërtuve të vetën Dhe pas taj prap me e përmirësuve të vetën Nga se neve kemi këtu një problem Para se me hi në pika Neve dëshirojnë mi u kaldzu njërzve Se ti që tu e ki problemin Që tu e ki problemin Po ndoshtë ati tu i kaldzu që ati Ti që tu e ki problemin Edhe ti që ati e ki problemin Po na që ashtu jemi të marum Në ndërtum Se shoh me, ka dhe shoh me, vetën sunë shoh me. Sille ka ta duhur sinin, ka veten nuk sille ataj. Që është ka kriju Zoti. Sille ti ç'i duhur sinin. Si duhesh atë kthau me trup, a, majtas djatstas prapa, te dhe prapa kur delsh prapse shëh veten. Isha totiç e gjithë prapa. Kur të kthesh para prapë isha gjithë. Po veten ç'i shoh shaf. Por vesh mbas hyrën. Po me bo me pos pasirën e prishtë, me bo bo me pos pasirën e ndryshkë, po me bo mos me dal pasirën, e kështu me ra njëri ju kur nuk është e vetën. Andaj, por ani, kur në qasët neve ne në thotë, alejkum e mfusukum, ju jo ndreç në vetën, ju jo ndreç në vetën, po s'ka problem me diskutue, një problem bashkarisht, Ska problemin me shkute doktorin i thamë, kua e kam problemin? A ma e pa e vendos i lasin të ti këtështë? Nëse ti i du shnoshem, a ma i lasin këtina jepja? Ti shnoshem muhe, a ma i lasin këtina jepja? Kështu nuk e shnosh kërkush? Kështu nuk e shnosh kërkush? Na që shtu dojna mu shnosh? Në aspektin shpirtror? I lasin jepja ati, a dhe unë e du mu shnosh? Ska mundësi? Ska mundësi? Alejku me më pësukum Allahu gjelluarë të thotë Ju merë ne Përsi për me ndrejqve të vetën La jo dhurruku me më balle Juve nuk ju banë dam Ajë që ka thotë zdu me mor i lacin Këni pa dikush Dit smut E ka një smuje Ja web diagnozen dhe i lacin E përbash këtë mjeku Njani e përdorë tjetëris e përdorë Kishka se ka përdor, i bandam këtë që ka përdor. I bandam? Nuk i bandam. Nuk i parash me fjalë. Parash me fjalë. Ama nuk i bandam, kishka e ka përdorri laçin, shprezohet musharua, përsa kishka se ka përdor, zoti ajo është haili. Andaj, nuk e kemi porcelanim, çemë që thanë, na kështu e haj ashtu. Por e kemi porcelanim me shfaqj diagnozën dhe me mori laçin me lejnë e Zotit Gjellële Fi Ula. Djetarët e muslimarëve kanë thonë, për lej, pengesave është ademut tëqdir, mozdia për vlerën e Kuranit. E dikush të thotë, o gjëna e dina vlerën, ki libar është i Zotit, nuk është libar as i hoqës Bazë dietarëve, as i të shkolluarve, na e dim se kjo është libri i Zotit. Po na nuk po thonë ashtu çështoj. Na e dim që këtë informacion dhe këtë besojmë na çështoj për librin e Zotit. Po meve shuar realisht nga palca e zemrës çështoj, s'ka mundsi më kontroll leximi çështoj që është. Më qoftë gjej çështoj, kjo nuk bëhet çështoj siç është. S'ka mundsi. Në njerëzit cilë Nga zemra dhe thëlsia e zemrës E ka besur se qiki liber ka ardhë prej Zotit Ska api dikuj tjetër, prej Zotit ka ardhë Dhe e ka ndurë të vete, e ka të shpia Kërrejt kanë kanë një korë andë të shpia Si më shkish e gjenë dikun, kur du shë gjenë Këse botime ka të shumë ta Mukon që nga thëlsia e zemrës në palc të zemrës e beson se kiblë është i Zotit smunë dita me të kalu pa lexuar diçka nuk ka muntu dita me me të kalu pa lexuar diçka për i ti kështu Uthman ibn Affan radhiyallahu an shoku pengambedit sallallahu alaihi wasallam e ka komentuar këtë punë te do fjalë e më ka thonë law tahharat qulubuna me kanë që zemër për në më ka hi kjo dashni për ketë Kur'an pastor kristal ka hi ma shëbiat min kelami rabbiha s'ki shmujt mungi nga nga fjala e zotit vet kjo fjala e Uthman ibni Afanit radhi Allahu an shoku i tret me vler i pengamberi sallallahu alaihi sallam po me zbërthi pak dikush ndoshta kto shprehet akademik e dhe shkencore dhe te dijes dikujt i duket marrad me kuptue po do të rvatemi me shpjeguar me fjalë tëra çka po thot çka po thot Osmanit çka po thot Nikullane kenë lexu çeto madje sa bën informacion Kur'anin çka e lexoi nana as me shkrimin e Osmanit mua që e ka thonë kët fjal Kur'anin çka është në butimet e tona në kretë musliman që ka e legjojnë botimi zyrtar që ka nuk drishon kërkun ashtë botimi zyrtar i Othmanit dësh kusht kusht dalimi mes ehli sunnetit dhe grupacionet e tjera është se kikur an është i Othmanit radhiallahu anhu e rda që ka po thot Othmani si penges pengesa par nuk tha a e besona se beson Nuk i trajtoj, sa da është të full me sahabe. Nuk tha e besona, se me do, kete besojna. Po ka një defekt. A, ka him palëcë zemrës. Kini pa disha kërë him palëcë zemrës, së so një hek një rysit. Së so një hek një rysit. Ka të shkoj, a, që ashtu shkojnë edhe si një ti, nga se ka him palëcë dhe ashtë njëja. Po e zë bërthejna me fjallët e tonë. Kur'ani Zotit Gjell Gjellegjellu është i vetëmi komunikim me Zotin direkt. Ska mund t'i ndryshe me komuniku. Nëse do në me folë me Allahun Gjell Gjellegjellu, s'ka rrugë tjetër. Asë vend, asë në qilë, asë në tokë, s'ka dikun që ka me thanë, si që koj qëtu, t'foli me Zotin. Jo, s'ka. Hiqë apsumut. Asë në qilë, asë do. Vesh një vene ka. Aja është liberë. Me legzu libri në Allahu Gjeli Gjelali Kërrejt shka shef ti A krijes Krijes, jonë e ti Edhe mizë e vogël a krijes Edhe najin a krijesa Edhe toka është kriume Edhe qilja i krijum Kërrejt këtë janë krijesa Kër anë Së është është Ka thamë për nga mberi wasallem, Dalimi mes Fjallëve tjera Dhe fjallës e zotit është sikur dalimi në mes zotit dhe kryesave Pra, kikur anë, krasim me tjerë, qështë? Sikur zotit me tjerë Jo kjo, kjo letra dhe kartoni cili është butu Jo, ajo që ka letëzohet në ta Në tërshu, nuk e kemi bërë qëllim të që e ka butu fabrika Po ajo që ka letëzohet në ta Elhamdulillahi, robbile alemin Kjo është ka dalon Sikur kriensa me Zotin Pra nëse neve Ishmi të kanë Të folë me një njerit madhë Me një krijetar të madhë Me një perandar të madhë Me pengamberin Sallallahu aleyhi sallam Dhe ishmi Jemi të folë me ta Aj ka doh ko për neve Aj ka doh ko për neve Dhe jemi të folë me ta dhe dijet ku shënë ka lezu sirën me pengamberit se ka qenë shumë zërë munal me folën me ta deri sa janan ku zahavët, ja Resullallah, ty veç me ebu Bekrin me omerin pori edhe na po dojnë omenet me tije po sëmuj menet me ketune kur dalë në gjumoham, shifë një krejt sëmuj më vazhdimësi se ata e kanë pa ebu Bekrin tu qarë kullu ka dera atina ty veç me ebu Bekrin pori veç omerin, osmanin edhe na dojnë omenet O ka qenë qen problematike me rejt me ta Po para me ndo ti me do kopë për ti pengamberi së sëllem Edhe që shje të folë me ta Ti i thu Precën e du të, të me shkuti kënë tjetër I kam do punën e misos Qëfar punën mëne që me qenë ato Që dush misos ti Të folë me pengamberi në Zotit Salallahu aleyhi sëllem Pro njeri me pengamberi në Zotit Mukon që është të folë Çfarë punë kish me pas? Më thon, "Preti, unë të shkoj ti sosi të punë, se i kam do takimë unë. I kam do çaj jam i pi pa i pi ato, s'voj me njët me tie." Zoti na rryt. Po, me, me lexoj Kur'anin është më shumë se menet e me njët të pejgamberit s.a.s. Me lexoj Kur'anin, është më von me Zotin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi është njëri, e ka thënë Allahu, më i mësui njerëzit që ja ka zbrit Kur'anin. Po Kur'ani është Fjallë e Zotit Muhamedi S.S. dhe Zot i gjithë shka që ka egzistor. Nasi kur i kena thonë, rriti që ati në raft se i kena dopunë na. Ndryshe, kush di me shpegue, na nuk dina ndryshe. Në raft e kena krejtë, botimet i kena krejtë, hafoza ka ka dushë. Po na ju kena dhon me të neç aty se na i kena do punë më transqishme. Xhamatin e nderuar, s'ka punë më transqishme. Sesa më fol me Allahun xhel xelalu. Pengesa e padosh kjo. Nëse na ti a dit vlerë me kan kena pun. Ky është libër i Zotit, flet me Allahun te vana ke o te ala. Andaj ti i shef njerëzit se kur ata flasin me Zotin kanë probleme. Kan probleme. Zotë i gjële-gjëleluve, qëka mundësim një asos problemet Su një asos as filani as salani Andaj e parë Edhepse kjo tematik vetit Se na nuk kena të dit me kanë kena pun Kjo tematik vetit Po po e përmendëmi si pik E veçant Si penges Që na pengon me ledzu librin e Zotit Se neve nuk jemi të dit Se me kanë kena pun Me qëfar libri kena pun Allahu Gjellaluhu këtë Kur'an në surën e Ra'at e ka përmen se ki Kur'an i dhujtarët e mekës kër e kanë i kanë dalë kërshimë Muhammed i sëllem i kanë dalë mësejnë dhe banale i kanë dhanë a je për nga merë? Po! A për shënë gadishullin arabik këtu këtë shkretina a po shkretin balet i këtë jeshilë A kjetëri u ka që ka thënë, a je për nga merë? Po Kjetë me halën e me bo me altan Kjo zbohet kështu kur Allah u gjelënësurën Isra e ka përmen Ata po lipin Me u bo jeshil gëdishullin Me u bo altan me halat Na ilhamdulillah nuk thoi në kështu Po prape këna pëngese Allah u gjelënësurën ra që ka thët Ki Kur'an O shkërkuen nga idhujtarët që ti lëviz kodrat ti lëviz kodrat ti nxal të vdhekurit me nxal të vdhekurit nësikur që ka dhëmë përë për nga merë a je për nga merë? po hajt nxal jatë bab, babgjishin e 5 mëjt aqe nxal ma muqë të që që shtu kanë lipat të si du shme të besu nxal ma babgjishin e 4 mëjt atje a do me të besu firaoni që të i ka thënë musës ale i salatu u es selam Allah u gjelloha qëka e fat A me ndoni se ki Qur'an nuk e ban qëta A me ndoni se ki Qur'an nuk e ban qëta Lëvë enë hadhe l-Qur'an Sujë i Rabihil Gjibel Ata than Pse ki Qur'an nuk e e ckodrat Djetar than Allah nuk ju da gjevab Nuk i tha as po as jo Qëka ju tha Veshja u kalzoj qëka po lipin Dhe tha Lëvë enë hadhe l-Qur'an Allahu gjellohale për ju thot Po, ki Kur'an Mune të dhe kodrat me eq Ama nuk ka Nuk ka zbrit për që ketë pun Nën me pas dashmi i shëtit kodrat I shëtismi Se fjalla jeme ashe i shëtit kodrat Qyshe ku më kryu Një ditë pëj ditë dhe kam e leviz Kanë dhe pa njerëzit Kanë dhe pa njerëz kodrën të leviz Kanë mi pa dhe të vdekurit duke unë gjalë I kanë pa më herët Kanë mi pa dhe në të, në të armën Po nuk e kenas brit për Kuran për këtë meselë, e jo që smunit me bó. Kë Kurani mundet me gjallë të vdekuri. Po nuk e kenas brit për të këtë meselë, nuk e kenas brit për gjallë. Prand Kë Kurani, qa mund si bi bó gjërat të cilat njerëzit kanë kurështë midit, po çka zbrit për çata? Nuk e ka çollim çata. Ora e para, se di me çka kemi punë. E dyta, prej pengesave është që neve i kemi angazhuvet vetët tona me gjërat të cilat jashtë të farzëve dhe jashtë të ibadeteve janë shumë pak mevler nuk kemi tu pas mundësimi ngop kureshtje, dëshira edhe ajo është mozëngopja me lajme të huja kë kur anë të ndëruar gjemat citojot së është lajmë Allahu gjelluar e ka qujtë lajmë, khabar E ka qujtë nebe Se për nga mber do me dhonë nebij Nebij do me dhonë lajmëtar Që bje lajme Ama na këtu e kena një lajmëtar Që ka zhonë lajme Ashë Muhammed e sasëllem Dhe i kemi do lajme tjera I kemi na Facebookin I kemi televizionet I kemi kompjuterat Edhe ati ko lajme E tash jemi badafaqunë mes dy lajmeve. Mes lajmeve të kompjuterit dhe telefonave dhe të kushive dhe këti lajmëtari tjetër Muhammed S. S. e s.s. Edhe ki lajme ka zonë. Lajme, vetë me ka ndush, qka i bje fjalan ne bje, pengamber. Qka i bje? I bje me ka zonë lajme. Lajme, kur gjatë të, të nuk ka zonë. Kështu ka me ndohë, kështu ka me ndohë, kështu ka me ndohë. Kjo a lajme. Po na tash jena në mes, a kemi me shku ka lajmët mi ngut për nga mberi së zëllëm, apo na janë bëmat amla lajmët e televizionit. Pin lajmët, pin saba, 7-ve, 10-ve, 12-ve, 15-ve, 16-ve, 19-ve, edhe pak para se nera edhe një herë, një rëtullim këtë lajmët dhe në kalon dita të ngu këtë lajmët dhe një hadith të për nga mberi së zëllëm të nuk e ngonë. Alla masani thun nuk e madhavesh bashmir fejer. Po shkichish me mur vesh, se ti nuk të ka ik as një sën. As një sën, edhe në fund kohën e prit nesër çysh ka hukon. Më intereson pse mos më dit. Pse mos më dit edhe nesër çysh ka hukon koha. Nuk e len as një minutë. Shpas herë lajmet përcëritën, ata çka kanë më kallxuar. Tan ditën çka kanë ndodh, pa kanë më rrit, shumë rënë ata. Pona po dojna po pak dhe na nuk ngopimi me lajmët e tëne apo edhe rjetët sociale filani ka shku atje, filani ka shku këto filani pas ka dalë me fmit e kështu me radhë na hu pjeta shkoj jetashtu ekshir të ekshirë të tjerët dhe për nga mberi sëselem kam beta onash edhe aj lajme kalzën edhe allohu kalzën lajme jes elu në ke allohu shpesher të thot po të pysin ti për këtë lajmë kalzën ju? Po të pyshë i di për këtë lajme, kalzoju këtë lajme. Andaj për ngejë sa e dytë është se ne dhe kemi hupë, ja kemi huqë kush ashtë taj qatë të të në kalzojme. Dhe do të afashtoj me lejnë e zote gjelë e gjelë e luhu këtë tematikë se si ne e dhe në pengohin pengesat dhe murë në të mdoja në lezimin e libri të zoti gjelle, gjelle gjelalu e lusim Allahun të barë kjo te ala që Allahun gjelle gjelalu të në mundësom që të mireme me Kur'an ta lezojmë këtë libër të madhë bafut allahhu xhella xhelalu dashurib berkat li ber elusim allahhu tebareke wu taala cha allahhu xhella xhelalu ta munson cha tni hap dritaret e kuptimit te kti libri namunson allahhu xhella xhelalu cha ta jetojm kti libr namunson allahhu xhella xhelalu ta presim muajin e shenjt e ramazanit te elusim allahhu tebareke wu taala cha allahhu xhella xhelalu musliman kuqen allahhu te dihman yetima te musliman allahhu xhella xhelalu te mshireve te bolan elusim allahhu tebareke wu taala cha allahhu xhella xhelalu ta perfundim te mir aqulu قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله